Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ дев'ятий До нефритового перевалу вони діставались довше, ніж розраховував Стеф. І майже опівночі маленька компанія нарешті вийшла з Вольфкстаага. Вони поснули у вузькому каньйоні захищеному заростями ялиць і стародавніх ялин, настільки виснажені, що не їли, не розпалювали багаття, а просто загорнулись в ковдри і поснули. Тієї ночі пару прийшли сни, але не про Аланона чи Гадасхорн, а Гнавел, який невблаганно переслідував його крізь ландшафт розуму, ганяючи з одного темного кутка в інший. Ледь помітна тінь, Чия ідентичність тим не менш була такою ж певною, як і його власна. Звір біг за ними, а пар тікав, і жах, який він відчував, був справжнім. Нарешті монстр загнав юнака в кут, заштовхнувши в неглибоку нішу скелі та лісу. І саме в той момент, коли юнак схотів було спробувати прошмигнути повз монстра. За дерев виринуло щось жахливе, і одним укусом потягло пара кудись далеко. Юнак прокинувся, здригнувшись. Було темно, хоча небо на сході починало світлішати. Його супутники спали. Юнак спітнів і дихав швидко і рвано. Він тихо ліг, але більше не спав. Того ранку вони пішли на схід, у центральний анар пробираючись лабіринтом лісистих пагорбів і ярів. П'ять пар очей обшукували тіні та темні місця навколо. Розмов було мало. Зустріч попереднього дня залишила їх неспокійними та пильними. День був хмарний, сірий, ліси навколо здавались якимось потайними. Десь близько полудня вони дійшли до водоспаду Чар-Драш, та пішли уздовж річки до настання ночі. Наступного дня пішов дощ, землю вкрили туман і вогкість. Подорож сповільнилась, і тепло та яскравість попередніх кількох днів зникли. Мандрівники пройшли торговий центр «Рукерлайн» – крихітну станцію для мисливців і торговців за часів Джаїра Омсфорда, яка перетворилась на процвітаючу біржу – але війна між дворфами і федерацією припинила процвітання і, нарешті, поклала край східній торгівлі на північ від Калгейвена. Зараз центр стояв порожній, без дверей та вікон, з прогнилим та провислим дахом, його тіні наповнювались приводами іншого часу. Під час обіду, збившись під навісом величезної старої верби, що звисала над берегами річки. Став неспокійно, підняв тему гнавла, знову сказавши, що їх ніколи раніше не бачили на захід від воронячого рогу. Тож звідки взявся монстр, як опинився тут, і чому вирішував їх вистежувати? Звичайно, на усі ці запитання були відповіді, але жодна з них нікому з присутніх не сподобалась. З наближенням вечора дощ ущух але мрячити продовжило до ранку, а потім усе це перетворилось на густий туман. Компанія продовжила шлях, слідуючи за річкою, що спускалась в Дарклін Річ. Подорож ставала все важчою. О півдні вони відійшли від річки. Місцевість перетворилась на низку ярів та ущелин. Друзі пробирались крізь бруд та сміття. Стеф ішов попереду ритмічно хрюкаючи і пихкаючи. двор був, як невтомна машина, міцний і, здавалось, не знав, що таке визнаження. Тільки тіл йшла з ним поруч. Менша за Стефа, але більш спритна. Вона не сповільнювалась і не скаржилась. Завжди йшла в ногу. А от хлопці та горець втомились. Їхні м'язи затерпли, а дихання збилось. Вони вітали кожну можливість відпочити, яку пропонував двор, І коли наставав час знову вирушати в дорогу, ледь могли зробити перший крок. Подорож поступово почала випивати усі соки, особливо з братів. Пар та кол тижнями вже йшли або до чогось, або від когось, та провели більшу частину в укритті Пережили три дуже страшні зустрічі з істотами, які краще залишити в уяві. Вони втомилися за усім постійно спостерігати, а темрява, туман і вогкість лише більше виснажували їх. Брати не розмовляли, але обидва почали сумніватися чи справді знають, що роблять. Нарешті пізно вдень дощ припинився. Хмари раптово розійшлись, пропускаючи крізь себе розсіяне сонячне світло. Вони піднялись на хребет та натрапили на неглибоку лісисту долину, де домінувала дивна скельна формація у формі димаря. Вона підіймалась з дерев, ніби вартовий, чорна і нерухома на тлі далекого небосхилу. Стеф зупинив інших та вказав «вниз». «Якщо Вокер бої можна десь знайти, то там». Пар відкинув свою втому та зневіру, придивившись на місцевість. «Я знаю це місце. Це Гердстоун. Я впізнаю його з історії. Це дім Коглейна, «Був», – втомлено додав Кол. «Був є, яка різниця? Справа в тому, а що Вокер тут робить?» Я маю на увазі, логічно, що він тут, бо це колись був дім Бо, але цей дім Коглайна. Якщо Вокер живе тут, то чому Старий нам нічого про це не сказав? Хіба що, можливо, що Старий – це не Коглайн, або, можливо, він з якоїсь причини не знає, що Вокер тут. Або якщо Вокер... Він раптом замовк, розгублений донестями. «А ти впевнений, що тут живе мій дядько?» запитав юнак Стефа. Дворф спостерігав за цими словами так само, як спостерігав би за триголовим собакою. Він просто знизав плечима. Хлопче, я мало в чому впевнений і ще менше знаю. Мені сказали, що цей чоловік живе тут. Тож якщо ти закінчив розмову, то давай спустимось туди і подивимось. Пар замовк. Вони почали спуск. І коли нарешті досягли дна долини, то виявили, що ліс на диво вільний від чагарників та хмизу. Дерева відкривались на галявині. Вони були пересічені струмками та прикрашені крихітними польовими квітами білого, блакитного та темно-фіолетового кольорів. Вітер стих. Шлях вперед здавався м'яким та безпечним. Пар забув про усі небезпеки та труднощі подорожі. Відкинув свою втому та дискомфорт, і натомість зосередився на роздумах про чоловіка, якого він шукає. Юнак, по правді кажучи, був збентежений, але принаймні розумів причину. Коли Брін Омсфорд 300 років тому прийшла в Дарклін Річ, Хертстоун був домом Коглейна та дитини, яку він назвав своєю онукою, Кімбер, бо Старий і дівчинка провели Брін до Майльморту, і після цього залишились друзями. Ця дружба тривала протягом десяти поколінь. Батько Вокера Бо був Омсфордом, а мати – Бо. Він міг легко простежити родовід свого батька безпосередньо до Брін, а родовід матері – до Кімбер. Логічно, що Вокер вирішив повернутися сюди. Але нелогічно, що старий, чоловік, який назвав себе Коглайном, той самий Коглайн трьохсотлітньої давнини, нічого про це не знає. Або нічого не сказав. Пар нахмурився. Що точніше старий сказав про Вокера, коли вони розмовляли? Його брови нахмурились. Лише те, що Вокер живий, і більше нічого. Але чи було між ними більше, ніж те, що розповів старий? Пар був у цьому впевнений. І він навіть хотів дізнатись, що це. Короткий спалах пізнього сонячного світла згас. Сутінки вкрили долину темними відтінками сірого. Небо залишалось чистим і почало наповнюватись зірками. А три чверті місяця, що зараз згасав, омив ліс молочним світлом. Маленька компанія обережно йшла вперед, пробираючись у напрямку скельної формації у формі димаря, перетинаючи десятки маленьких струмків і пробираючись лабіринтом галявин. Ліс був тихим, і це все не здавалось зловісним. Кол підштовхнув пара в один момент – коли побачив сіру білку, що сиділа на задніх лапах і урочисто розглядала друзів. Усю групу оточили нічні звуки, але, здавалось, вони були десь далеко. «Тут якось дуже безпечно?» – із сумнівом запитав пар брата. Кол кивнув. Вони пройшли майже годину, нікого не зустрівши, та досягли приблизного центру долини – Раптовий блиск світла блимнув крізь лісові дерева. Стеф сповільнився, подав сигнал бути обережними і повів їх уперед. Світло наближалось, яскраво мерехтіло в темряві, перетворюючись з єдиної яскравої цятки на скупчення. Лампи, подумав пар, і підбіг уперед, щоб наздогнати стефа. Це котич, прошепотів він гному. Вони вийшли з дерев і ступили на широку трав'янисту галявину. Там справді стояв будинок, точно в центрі. Доглянута споруда з каменю та дерева, з переднім і заднім ганками, кам'яними доріжками, садами та квітучими кущами. Навколо нього ялини й сосни, як мініатюрні сторожові вежі. Світло лилося з вікон і змішувалось з місячним сяйвом, освітлюючи галявину, ніби вдень. Парадні двері були відчинені. Пар одразу рушив уперед, але Стеф відсмикнув його назад. Трохи обережності не завадить, хлопче, повчально сказав дворф. Він щось сказав тіл, а потім залишив їх усіх, щоб піти самому. Він побіг між ялинами та соснами, тримаючи стіни, очима прикувавшись до відкритих дверей. Інші спостерігали, як він пробирається вперед, і ось Стеф дістався до ганку. Довго стояв біля нього, потім піднявся по сходинках і увійшов у парадні двері. Хвилина тиші, а потім дворф з'явився і покликав їх жестом. Коли уся група зібралась, Стеф сказав, «Тут нікого немає, але, схоже, на нас чекали». Усе стало зрозуміло, коли друзі зайшли всередину. Пара димарів обрамляла центральну кімнату. Один для зони відпочинку, де стояли стільці та лавки, інший для плити та духовки. В обох яскраво горів вогонь. На плиті кипів казанок з рагу а на дошці для нарізання охолоджувався гарячий хліб. Довгий стіл був накритий на п'ятьох. Стояли навіть п'ять келихів з холодним пивом. Члени маленької компанії мовчки перезернулись, а потім ще раз обдивились кімнату. Дерево, стін і балок було відполіроване та навощене. Срібло, кришталь, різьблені дерев'яні вироби та ткані гобелени – Блискували в світлі олійних ламп і полум'я каміна. Одна ваза з квітами на столі, інша – у зоні відпочинку. Коридор вів до спалень. Котедж був світлий, веселий і підозріло порожній. «Це дім Вокера?» – сумнівно запитав Морган у пара. «Чомусь це не відповідало образу, який склався про цього чоловіка». Пар похитав головою. Гадки не маю. Я нічого тут не впізнаю. Морган мовчки пройшов у задній коридор, зник з поля зору на мить і повернувся. Нікого, повідомив Горець. Кол підійшов і став поруч із Паром, понюхав рагу та знизав плечима. Ну, вочевидь, наш прихід сюди на такий вже і сюрприз. Не знаю, як ви «А мені це рагу пахне надзвичайно добре. Оскільки хтось потурбувався його приготувати, Бокербо чи хто там, я думаю, найменше, що ми можемо зробити, це сісти і поїсти». Пар і Морган швидко погодились, і навіть тіл, здавалось, зацікавилось. Стеф знову сказав усім бути обережними. Але оскільки було очевидно, що Кол ймовірно мав рацію в своєму аналізі ситуації, Дворф швидко здався. Тим не менш, він наполіг на тому, щоб спочатку перевірити, чи не зіпсована їжа чи напої. А через кілька хвилин уся компанія сіла за стіл і охоче повечеряла. Потім вони прибрали та помили посуд та обережно його розклали. Нарешті обшукали котедж вдруге. Територію навколо, і нарешті усе в радіусі чверті милі, в усіх напрямках. Ніхто нічого не знайшов. Після вони вирішили почекати біля вогнища до півночі. Ніхто не прийшов. А ззаду знаходилось дві маленькі спальні, з двома ліжками в кожній. Ті були розстелені. Постільна білизна та ковдри свіжі. Спали вони по черзі, один охороняв інших. Так і пройшла ніч. Розбудив друзів світанок. Усі почувались набагато бадьорішими. Але ніхто так і не прийшов. Того дня вони обійшли усю долину з одного кінця в інший. Від котеджу до дивної скелі у формі димаря. Від північної скелі до південної. З заходу на схід. День був теплий і яскравий наповнений сонячним світлом, легким вітерцем і запахом рослин. Ніхто не поспішав. Вони ходили вздовж штрумків, слідуючи стежками, та досліджували нори, які вкривали схили долини. Нарешті знайшлись сліди, усі зроблені тваринами, і більше нічого. Птахи літали над головою, за друзями спостерігали звичайні лісові істоти, Комахи гули та дзижчали, Крім цього, нічого не було. Тієї ночі їм довелось готувати їжу самостійно, але вони знайшли в погребі свіже м'ясо та сир. засаду саду принесли овочі та ще залишався вчорашній хліб. Омсфорди та Горець поїли самі та запросили дворфів, які спочатку сперечались, але все ж теж сіли та поїли. День перейшов у темну та приємну ніч. Уся група почала звикати до оточення. Стеф сидів стіл перед вогнищем і курив люльку з довгим стеблом. Пар працював на кухні з колом, миючи посуд, а Морган стояв на варті, на передніх сходах. «Хтось доклав чимало зусиль, щоб підтримати цей котедж у належному стані», сказав пар брату, коли вони закінчили роботу. «Не здається логічним, що господар просто пішов і залишив будинок. Особливо після того, як він витратив час на приготування того рагу», – додав Кол. Широке обличчя його насупилось. «Як гадаєш, цей будинок Вокера?» «Не знаю, але хотів би дізнатись». «І до речі, ніщо з цього не схоже на нашого дядька». Принаймні не на того вокера, якого я пам'ятаю, і вже точно не на того, про якого нам розповідав Стеф. Пар витер останні краплі води з тарілки та обережно поклав її на місце. Можливо, він просто хоче, щоб так здавалось. Через кілька годин після опівночі пар змінив тіл на варті, посіхаючи та потягуючись. Спочатку дворфійку ніде не було видно. Лише коли хлопець остаточно прокинувся, вона вийшла з-за ялини за кілька десятків ярдів, безшумно прослизнула та стала поруч, і за секунду без слів зникла в будинку. Пар здивовано подивився їй у слід, а потім сів на передні сходинки, підпер підборіддя руками і втупився у темряву. Він сидів там майже годину, коли почувся перший звук». Дивний. Щось на зразок дзищання, який видає рій бджіл, але хлибокий і грубий. Звук з'явився так само швидко, як і зник. Спочатку хлопець подумав, що йому здалось, що він почув це лише в голові. Але потім звук з'явився знову, а потім знову зник. Хлопець підвівся, обережно озирнувся і спустився на доріжку. Ніч була надзвичайно ясна, а небо наповнене зірками. Ліс навколо стояв порожній. Хлопець відчув полегшення і повільно обійшов будинок, щоб вийти на задній двір. Там стояла стара верба далеко в тіні, а під нею пара протертих лавок. Пар підійшов до них і зупинився, знову прислухаючись до шуму, але нічого не почув. Просто сів на найближчу лавку. Хлопець деякий час посидів, дивлячись крізь завісу звисаючих гілок верби, мріючи, прислухаючись до нічної тиші. Він подумав про батьків. Чи вони здорові, чи хвилюються за нього? Шейді Вейл залишилась у далеких спогадах. Юнак на миті заплющив очі, щоб відпочити від втоми. А коли знову розплющив, то побачив болотяного кота. Шок пара був настільки великий, що він спочатку не міг поворухнутись, Звір стояв прямо перед ним. Морда з вусами була на рівні його власного обличчя, а очі світились золотом у темряві. Це була найбільша тварина, яку коли-небудь бачив пар. Навіть більша загнавла. Кіт повністю чорний від голови до хвоста, за винятком очей, які, не кліпаючи, дивились на нього. Нарешті кіт почав муркотіти і впізнався звук, який пар чув раніше. Звір повернувся, зробив кілька кроків і озирнувся. Хлопець продовжував дивитись на тварину. Кіт знову зробив кілька кроків, знову зупинився і почав чекати. Отже, він хоче, щоб пар йшов за ним. Він механічно підвівся, не в змозі змусити своє тіло реагувати на майбутню небезпеку. Хлопець намагався вирішити, чи варто робити те, чого очікував кіт, чи спробувати втекти. Усі думки про остання майже одразу вилетіли з голови. Зараз не час робити щось нерозумне. Крім того, якщо б кіт хотів йому нашкодити, то міг би зробити це і раніше. Юнак зробив кілька кроків вперед, щоб через кілька хвилин пробиратись поруч із котом темним лісом, мовчки, неухильно рухаючись у ніч. Місячне світло заливало відкриті простори. Пар без особливих зусиль йшов за твариною. Він спостерігав, як кіт без зусиль рухається, ледь турбуючи ліс навколо. Ця істота, здавалось, мала сутність тіні. Шок зникав, замінюючись цікавістю. «Хто відправив до нього кота?» Пару здалося, що він знає, хто. Нарешті вони вийшли на галявину, де кілька струмків впадали через низку крихітних порогів у широкий освітлений місячним світлом басейн. Дерева тут були дуже старі та широкі. Їхні гілки кидали складний візерунок тіней на усе. Кіт підійшов до басейну, зробив кілька кроків, сів і втупився у хлопця. Пар підійшов до тварини і зупинився. Привіт, пар! привітався хтось. Юнак оглянув галявину, перш ніж знайти того, хто говорив. Він сидів далеко в темряві в нарослому пеньку, ледь помітний серед тіней навколо. Фігура піднялась і вийшла на світло. «Привіт, Вокер!» – тихо відповів юнак. Дядько був дуже схожий на себе в минулому і водночас був зовсім іншим. Усе ще високий, худорлявий, помітні ельфійські риси, хоча й не такі виражені, як у пара. Шкіра шокуючи білого відтінку, що контрастувало з чорним волоссям до плечей і короткостриженою бородою. Очі його теж не змінились Усе ще дивились ніби крізь тебе Навіть коли були в тіні, як зараз А от що змінилось, важче визначити Здебільшого те, як Вокер тримався Усе ніби так, ніби навколо нього невидима стіна Яку ніщо не могло пробити Вокер підійшов і потис юнаку руку Він був одягнений у вільний одяг Штани, туніка, короткий плащ і м'які чоботи. Усе кольору землі та дерев. — Вам там зручно в котеджі? — запитав дядько. Пар ніби отямився. — Вокер, я не розумію. Що ти тут робиш? Чому ти не зустрів нас? Очевидь, ти знав, що ми прийдемо. Дядько трохи відійшов. — Ходімо, присядемо, пар. Сказав він... І знову відійшов у тінь, не чекаючи на відповідь. Пар зробив так, як сказали. Вони вдвох умостились на пеньку. Вокер уважно оглянув його. «Я буду говорити лише з тобою і лише один раз». Пар помовчав, без слів. «У моєму житті відбулось багато змін». Продовжив дядько через мить. Я думаю, ти мало що запам'ятав про мене з дитинства, і більшість того, що ти пам'ятаєш, у будь-якому випадку мене більше не стосується. Я відмовився від життя у Шейдівейл, від будь-яких претензій на те, щоб стати мешканцем півдня, і прийшов сюди, щоб почати усе спочатку. Я залишив позаду безумство людей, чиє життя керується ницими інстинктами». Я відокремився від усіх разів, від їхньої жадібності та упереджень, від війн та політики, від жахливого уявлення про покращення. Я прийшов сюди пар, щоб жити сам. Хоча, звичайно, я завжди був сам, мене змушували так почуватись. Різниця в тому, що я один не тому, що таку долю для мене вибрали інші а тому що це вибрав я. Я вільна людина, і хочу бути тим, ким я є. І не почуватись через це – дивно. Дядько ледь усміхнувся. Час, у якому ми живемо, і те, ким ми є, ускладнює життя нам обом, знаєш. Ти теж маєш магію. У твоєму випадку дуже реальну. Вона не принесе тобі друзів, лише виокремить тебе. Нам не дозволено бути омсфордами в ці дні, тому що омсфорди мають магію своїх ельфійських предків, а ні магію, ні ельфів більше не цінують і не розуміють. Я втомився від того, що все так, від того, що мене виокремлюють, від того, що на мене постійно дивляться з підозрою та недовірою. Я втомився від того, що мене вважають іншим. З тобою станеться те ж саме, якщо цього ще не сталося. Така природа речей. Але мене це не турбує. У захист сказав пар. Магія – це дар. А, дійсно? Упевнений? Ха. Зрозумій, дар – це не те, що ти ховаєш як огидну хворобу. Це не те, чого ти соромишся, чого остерігаєшся, чи боїшся. Дар тебе не може вбити. Слова були сказані з такою гіркотою, що пар відчув холод. І настрій дядька здавалось миттєво змінився. Він знову став спокійним, тихим. І докірливо похитав головою. Я іноді забуваюсь, коли говорю про минуле. вибач. Я привів тебе сюди, щоб поговорити про інші речі, а лише з тобою. Ти з друзями можеш користуватись моїм будинком під час свого перебування, але вони мене не зустрінуть. Мене цікавиш лише ти. Але як щодо кола? Розгублено запитав юнак. Чому ти говориш зі мною, а не з ним? Усмішка дядька була іронічною. «А ти сам як думаєш? Я ніколи не був близький з ним так, як з тобою». Юнак мовчки подивився на Вокера. «Скоріше всього, це правда. Магія притягнула дядька до нього, а Кол ніколи це не поділяв. Час, який він провів із дядьком, час, який змусив його відчути близькість до цього чоловіка, Завжди був часом без кола. Крім того, те, про що нам треба поговорити, стосується нас. «Сни?» – запитав пар. Дядько кивнув. «Отже, ти їх також бачив. Фігура в чорному, яка, здається, аланон посеред Гедесхорну, попереджає нас, каже прийти». Пар затамував подих. «А як щодо старого?» «Він і до тебе приходив?» І знову дядько кивнув. «Отже, ти його знаєш! Це правда, Вокер? Це справді Коглайн?» Обличчя дядька раптово стало порожнім. «Так, пар, це він!» Юнак почервонів від хвилювання і потер руки. «Не віриться! Скільки йому років? Сотні!» Як і стверджував. «Колишній друїд! Я знав, що мав рацію!» Він усе ще живе тут, Вокере, з тобою. Він мене відвідує іноді, а іноді й залишається. Кіт належав йому, перш ніж Коглайн віддав його мені. Ти пам'ятаєш, завжди існував болотяний кіт. Попереднього звали Шепіт, за часів Брін Омсфорд. Цього звуть Чуйка. Старий дав йому ім'я та сказав – що це гарне ім'я для такої тварини, особливо якщо вона належатиме мені. Дядько замовк. І щось, що пар не міг прочитати, миттєво промайнуло в його очах і зникло. Юнак глянув туди, де лежав кіт, але тварина зникла. «Чуйка вміє приходити і йти, як усі болотяні коти», сказав Вокербо, Ніби прочитавши думки хлопця, пар неуважно кивнув і знову подивився на дядька. «А ти що збираєшся робити, Вокер?» «Зі нами? «Нічого. Але старий, мабуть...» «Послухай, пар», – сказав дядько, перервавши його. «Моє рішення прийняте. Я знаю, що сни хочуть від мене, і знаю, хто їх послав». Старий приходив, ми розмовляли. Він пішов не більше тижня тому, хоча це не має значення. Я більше не Омсфорд, я Бо. Якщо б я міг відкинути своє минуле з усією спадщиною магією та усією його славною ельфійською історією, я б зробив це миттєво. Я не хочу бути у легендах. І прийшов на схід, щоб знайти цю долину і жити так, як колись жили мої предки, щоб хоч раз побувати там, де усе свіже, чисте і не затьмарене присутністю інших. Я навчився підтримувати своє життя в ідеальному порядку та впорядковувати місцевість навколо. Ти бачив цю долину? Рід моєї матері зробив її такою, а я навчився усе це зберігати. У мене є чуйка для компанії. А іноді приходить і старий. Час від часу я навіть відвідую тих, хто знаходиться зовні долини. Дарклін Річ став для мене притулком, а Хертстоун домом. Дядько нахилився вперед. І так, у мене є магія. Відмінна від твоєї, але все ж реальна. Я можу іноді читати думки інших, навіть коли вони далеко. Я можу спілкуватись із життям так, як інші не можуть. Причому з усіма формами життя. Я можу зникати, як болотяний кіт. Я навіть можу викликати силу. Дядько клацнув пальцями, і на їх кінчиках з'явився короткий спалах блакитного полум'я, який Вокер швидко загасив. «Мені не вистачає магії пісні бажання, але, мабуть, все ж у мені є її частинка. Дещо з того, що я знаю, є вродженим. Де чого я навчився сам. Де чого мене навчили інші». Але тут у мене є все, що потрібно. Більшого я не бажаю. Мені тут добре, і я нікуди не піду. Світ живе і без мене. Він завжди так робив. Пар спробував відповісти. Але що як сон правдивий, Вокер? Дядько зневажливо розсміявся. Пар, ну ти ж знаєш історії. Сни ніколи не бувають правдивими. Згадай, незалежно від того, чи вони проявляються так, як цього разу, або як за життя Аланона, один факт залишається незмінним. Омсфордам ніколи не розповідають усе. Лише те, що друїди вважають за потрібне. Тобто ти вважаєш, що нас використовують? Пар ствердив Факт. «Я думаю, що буду дурним, якщо вважатиму якось інакше. Я не довіряю тому, що мені кажуть і показують. Очі дядька були тверді, як камінь. Магія, яку ти вважаєш даром, завжди була не більш ніж як корисний інструмент для друїдів. Я не маю наміру дозволити використовувати себе для хоч якого нового завдання». Якщо світ потребує порятунку, як припускають сни, нехай його рятують Аланон або Старий. Настала довга хвилина тиші. Вони мовчки дивились один на одного. Нарешті пар повільно похитав головою. «Дядько, ти мене дивуєш? Я не пам'ятаю такої гіркоти і гніву у минулому тобі». Вокер усміхнувся. «Але вони були, пар, завжди. Ти просто їх не шукав. Отже, ти усе вирішив, вірно?» «Так, пар, вирішив. А що робитимеш, якщо те, що у вісні здійсниться? Що стане з твоїм домом тоді? Що стане, якщо зло, яке нам показав сон, вирішить шукати тебе?» Дядько не відповів, а стійкий погляд не похитнувся. Пар повільно кивнув. «У мене трошки інший погляд на речі, ніж у тебе, Вокар. Я завжди вірив, що магія – це дар, і що вона була дана мені з певною метою. І довгий час думав, що вона призначена для того, щоб розповідати історії, щоб ті не були повністю забуті. А зараз я передумав. Мені здається, що магія призначена для чогось більшого». Чомусь юнак відчув себе дуже і дуже маленьким у присутності дядька. До того ж, Кол і я не можемо повернутися в Шейді Вейл, тому що Федерація дізналась про магію і полює на нас. Старий Коглейн каже, що існують і інші. Можливо, навіть Тіні. Ти бачив Тіні? Я бачив. Вони нас з Колом до смерті налякали, Вокер. І ми про це мало згадуємо. Смішно, але я думаю, що істоти, які на нас полюють, теж налякані. Їх лякає магія. Я не знаю, чому так, але хочу усе з'ясувати. В очах Вокера промайнуло здивування. Пар кивнув. Так, дядьку, я вирішив зробити так, як просили сни. Я вірю, що їх відправив Аланон, і вірю, що до них треба прислухатись. Я піду до Гадесгорну, І, здається, прийняв це рішення щойно. Думаю, мені допомогли твої слова. Я Колу нічого не казав. І справді не знаю, що він робитиме. Можливо, доведеться йти одному. Але я піду. Можливо, тоді Аланон розкаже, для чого призначена моя магія. Юнак похитав головою. «Я не можу бути таким, як ти, Вокер. Я не можу жити окремо від світу. Я хочу мати можливість повернутися в Шейді Вейл. І не хочу йти і починати життя наново. Ми прийшли сюди через Калгейвен, Дворфи нас привели звідти. Усі упередження, жадібність, політика та війни, усе безумство, про яке ти говориш, там дуже помітні» але на відміну від тебе я від цього не тікатиму. Я хочу знайти спосіб покласти цьому край. Як це може статись, якщо я просто вдаватиму, що ніяких проблем у світі не існує? Хлопець стис руки в кулаки. Розумієш, я постійно думаю, що як Аланон знає дещо, що змінить стан речей. Що як він скаже мені дещо, що покладе край цьому безумству? Вони мовчки дивились один на одного в темряві. І пару здалося, що він бачить у темних очах дядька те, чого не бачив з дитинства. Речі, які шепочуть про турботу та жертви. Але це тривало кілька секунд. Потім очі знову стали пласкими, порожніми. Вокарбо підвівся. «Ти не передумаєш?» – тихо спитав пар. Дядько мовчки подивився на племінника, потім підійшов до басейну і став дивитись вниз. Пролунало клацання пальцями. Чуйка матеріалізувався знізвідки і підійшов до господаря. Дядько на мить повернувся та подивився на хлопця. «Удачі, пар!» Це були останні слова перед тим,